Cetvrtko. 31. je kolovo za 1870. godine. Oko 120.000 francuskih vojnika i 200.000 njemačkih vojnika, među kojima je dominirao pruski kontingent, zauzelo je položaj oko francuskog grada Sedana. Rat između Francuske i Saveza njemačkih država, koje je vodila kraljevina Pruska, počeo je u srpnju 1870. Povodi bio kandidatura princa Leopolda iz kuće Hohenzoren Sigmaringen za kralje Španjolske. Francuska kojom je vladao car Napoleon III. nije željela da na južne granici dobije državu kojom će vladati vladar rodbinski vezan uz Prusku vladajuću kuću Hoenzollern. Francuska je diplomatskim pritiskom natjerala Leopolda da odustane od španjolskog prijestolja, ali onda je upala u zamku koju je postavio pruski kancelar Otto von Bismarck. On je znao da Pruska ne može provesti ujedinjenje njemačkih zemalja bez rata s Francuskom, ali nije htio da na Prusku padne krivnja za taj rat. Kada je francuski veleposlanik zatražio od pruskog kralja Wilhelma I, koji se odmarao u toplicama u Emsu, da javno izjevi da nikada više neće dopustiti svom rođaku Leopoldu da se kandidira za španjolsko prijestolje, Wilhelm je to odbio a onda u Telegramu o tome izvijestio kancelara. Bismarck je pažljivo uredio taj Telegram i dao ga objaviti u novinama. Uređivanje nije bilo veliko. Bismarck je iz Telegrama izbacio riječi koje su ukazivale na pristojnu komunikaciju između valeposlanika i kralja. Bez tih riječi izgledalo je kao da su se sudionici u razgovoru uvredljivo odnosili jedan prema drugome. Telegram iz Emsa bio je povod da 19. srpnja Francuska objavi rat Pruskoj. Rat je krenuo loše za Francusku. Krajem kolovoza ona imala samo jednu veliku netaknutu vojsku, onu koju je vodio maršal Patrice MacMahon. Njezin veći dio bio je raspoređen oko sedana. Ustu je vojsku bio i car Napoleon III., Tok 31. kolovoza 1870. kod Sedana je došao i feldmašal Helmut von Moltke, načelnik pruskog generalštaba. Kada su Moltke pokazali raspored francuskih trupa kod Sedana, on je rekao ovu rečenicu. Sada ih imamo u Mišolovci. Savez njemačkih država, predvođen Pruskom, počeo je mobilizaciju 14. srpnja i za 18 dana uspio mobilizirati 380 vojnika. Vojnici su bili spremni za rat, njemačke željeznice, efikasno su to mnoštvo i materijal potreban da ta vojska ratuje, prevozile do bojišta. Francuska je mobilizacija kasnila i bila u neredu. U ratu je prvo francusko desno krilo popustilo nakon bitke kod vrta. Onda je došao red na lijevo krilo kojem je zapovjedao maršal Achille Bazin. Glavnina lijevog krila povukla se u tvrđevu Metz. Danje povlačenje onemogućila je njemačka vojska pobjedama kod marsla Tura i gravlota. Desno krilo kojim je zapovjedao maršal McMahon. Pokušalo je pomoći bazenu, ali se moralo povući na položaje oko Sedana. Te položaje ovako opisuje Michael Howard u knjizi Francusko-Pruski rat. Sedan je bila malena, deklasirana tvrđava s utvrđenjima iz 17. stoljeća. Njezin glavni značaj za Francuze bio je u tome što je ona bila središte buntovne obitelji Bujon i dječački dom Turena. Dolina Mez, široka i močvarna, štitila ju je s juga i zapada. Na sjeveru ležao je nepravilni trokut uzdignutog zemljišta koje se uzdizalo od grada. Sedan je bio u središtu baze toga trokuta. Njegovi kutovi bili su u selima Fluan na zapadu i Bazej na istoku. Stranice tog trokuta bile su jasno određene na istoku dolinom Živon i na zapadu dubokom uskom dolinom koja se protezala na jugozapad gdje se spajala s dolinom Mez u Fluanu. U središtu toga trokuta bila je velika šuma, Bois de la Garen, koja se protezala po vrhovima brda i na njezinom vrhu bilo je sedlo zvano Calver de Lis, kojim se stizalo na uzvisinu dalje na sjeveru. Na sjeveru brda su se spajala s Ardenima, granica s Belgijom bila je udaljena 11 km. MacMahon se nije htio utvrditi u Sedanu. Bazen je to učinio u Mecu i ostao tamo zarobljen. MacMahon je 31. kolovo za zapovjedniku 7. korpusa generalu Felixu Dueu dao zapovjed da zauzme Calvert-Dilly. General je odgovorio da je taj položaj teško branjiv i da nema vremena iskopati rovove. MacMahon mu je uzvratio da tamo neće biti dugo. On se namjerava manevrom suprotstaviti neprijatelju. General DuE odgovorio je Gospodine Maršale, sutra vam neprijatelj zato neće dati vremena. Michael Howard piše. Ako je McMahon imao namjeru braniti se dan, o toj namjeri nije dugo razmišljao. Zalihe streljiva oko grada nisu bile dovoljne za bitku, koja bi mogla trajati danima. U mezjeru u 25 km na zapad, bio je general Vanois s tek stvorenim 13. korpusom i McMahon je rekao Vanoisovom častniku za vezu da je njegova namjera da maršira sa svojom vojskom do Mezijera po cesti sjeverno od Mez, koja je tek sagrađena i kao takva nije na njemačkim kartama. Ali bilo je argumenta protiv takvog poteza. Car je još uvijek tražio da ode do Meca. Tijekom poslje podneva 31. kolovoza došli su izvješta o njemačkim kolonama kod Frenois, čak i kod doncherija i one su prijetile francuskom uzmaku. McMahon se na koncu počeo pitati, bili bilo bolje da se krene na istok prema karinjanu ali njegova razmišljanja nisu odavala hitnost. Čak i ako Nijemci o cijeku pravac uzmaka razmišljao je on, oni će biti preumorni i neće imati snage da se odupru ozbiljnom pokušaju proboja. U svakom slučaju, prije nego što donese bilo koju odluku, on mora imati još informacija. Dakle, odlučio je poslati sljedećeg dana izvidnicu na istok i na zapad kako bi ispitao snagu neprijateljskog otpora. U međuvremenu vremenu, njegova će se vojska odmoriti i obnoviti. Takve su zapovjedi otišle svim jedinicama. U neredu koji je uslijedio, najmanje jedan korpus uopće nije otvorio omotnicu s tim zapovjedima. Tek sljedeće večeri, među ruševinama najveće katastrofe koju je ikada doživjela francuska vojska, jedan je časnik pronašao te zapovjedi i pročitao ih. U njima je pisalo, danas odmor za cijelu vojsku. Na tako razbijenu vojsku napredovala je Njemačka koju je vodio pruski generalštab. Taj vojska na položaj kod Sedana dovukla i više od 400 topova sagrađenih u Krupovim tvornicama. Njemačke trupe napredovale su prema Sedanu. uspjele su zauzeti dva mosta preko rijeke Meuse. Bavarski inženjerci preko te rijeke postavili su i dva pontonska mosta. Prvog rujna prvi bavarski korpus oko četiri sata ujutro počeo je napad na francuske položaje. Dan još nije svanuo. Nad dolinom rijeke Meuse ležala je gusta i hladna magla. Zapovjednik bavarskog korpusa odlučio se za rani početak napada jer je mislio da se francuska vojska izvlači. Feldmaršal Moltke htio je pričekati da oba krila njema u njemačke vojske dođu na polazne polažaje, ali kada su bavarci počeli s napadom, u napad je krenula i cijela njemačka vojska, kao i moćno topništvo, dovučeno do sedana. Među žrtvama tog topništva bili su i zapovjednici francuskih divizija, poput generala Lartiga. Michael Howard piše... Njemački topnici mogli su odmah ubilježiti i još istaknuti u žrtvu. MacMahon je odjehao prema Bazeju, čim je čuo za Bavarski napad. Kako bi objasnio je kasnije bio sposoban dati zapobjedi za pokret ili prema zapadu ili prema istoku. Skoro odmah Šrapnel je probio njegovu nogu i on je morao biti odnijet u Sedan. On je za svog zamjenika odredio generala Ducroa, najsposobnijeg i najkompetentnijeg, ali ne i najvišeg počinu među svojim zapovjednicima korpusa. Dicro danima nije vidio kamo kamoli s njime raspravljao o planovima. Nije znao položaj drugih korpusa, niti Nijemaca, niti je znao koje su mu zalihe dostupne. Ali, za razliku od MacMahona, znao je da će francuska vojska, ako stane i pokuša se braniti, biti uništena. Nije kasno mislio je da se ode. Sedan je postao kotao. Njemačke trupe pritiskale su Francuske. Njemačko topnještvo prikrivalo je cijelo bojište. Uskoro se kod Sedana pojavio i general Emmanuel Felix de Vimfan. Kako je Dikro imao niži čin od njega, vimfan je preuzeo zapovjedništvo nad francuskim trupama. Dikro je Wimfanu rekao da je krajnji čas da se vojska povuče. vimfan mu je odgovorio, mi trebamo pobjedu. Dikro je znao da ne može uvjeriti novog zapovjednika. Samo mu je rekao ovo. Bićete sretni, moj generale, ako se ove večeri budete mogli povući. Kada je postalo jasno da će njemačke trupe okružiti Francuske u tom kotlu, jedina nada bio je Juriš Konjice. Kako je to prošlo, opisuje Michael Howard. Konjica nije trebala samo odbiti nadiruće Nijemce, ona je trebala biti ovan koji će otvoriti put francuskom pješaštvu, koje će pokušati po zadnji put probiti se na zapad. Dok su se eskadroni okupljali u dolini iznad Kazala, grupirajući se pod topničkom batrom u dva golema reda, Margerit je odjehao kako bi izvidio padine prema Floanu i Mezi, niz koje je trebao biti izveden Juriš. Bio je pogođen. Gnjevni se žamor pojavio među trupama. Osvetimo ga. I cijela se masa konjanika pokrenula prema vrhu. Pored dezorganiziranih redova pješaštva, pojačavajući sporo brzinu od kasa preko kratkog do punog galopa, sve dok se nisu obrušili ni spadinu u lavini za koju se činilo da ju jedna ljudska sila ne može zaustaviti. Ali kod Morsbaša kao i kod Viovilla pokazalo se da je anakroni sjaj i hrabrost francuske konjice, kad se suoči s odlučnim ljudima naoružanim puškama ostrogušama, impotentan. Nisu samo puške njemačkih pješaka dotukle francusku konjicu. Dobar dio tog posla obavilo je njemačko topništvo koje je gospodarilo bojištem kod Sedana. U rano poslije podnesva je bilo gotovo. Pruska garda probila se kroz šumu kod Sedana i tamo naišla na demoralizirano francusko pješaštvo. I drugdje kod Sedana urušavali su se francuski položaj. Car na pola treći jahao je po bojištu tražeći mjesto gdje će poginuti. Želio je izbjeći zarobljavanje. Na kraju je zapobjedio da se nad Sedanom izviosi bijela zastava. Kod Sedana jedna je njegova vojska uništena, za vrijeme bitke zarobljeno je 21 tisuća francuskih vojnika. Nakon nje još je 83 francuskih vojnika palo u zarobljeništvo. pobjedu je Savez njemačkih država platio s 9 tisuća mrtvih i ranjenih. Trenutke predaje ovako opisuje Jeffrey Valro u knjizi Francusko-Pruski rat.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 Pojavio se i Moltke i ponovio zahtjev da se francuska vojska mora bezuvjetno predati. Ja, danist Ales Verloren, promrmljao je car na Njemačkom koji je naučio tijekom svojeg izgnanstva u djetinjstvu. Da, pravu ste, sve je izgubljeno. Obično se kao glavni arhitekt pruskih pobjeda koje su dovale do ujedinjenja Njemačke spominja Otto von Bismarck. Željezni kancelar koji je na početku svog kancelarskog mandata najavio zastupnicima u Reichstagu da će se Njemačko ujedinjenje ostvariti krvlju i željezom. Ali ključnu ulogu u tri rata koja su dovala do tog ujedinjenja, rad s Danskom, Habsburgskom monarhijom i na kraju s Francuskom, odigrao je generalštab na čijem je čelu bio Feldmašal Helmut von Moltke. Moltke nije stvorio tu instituciju, ali pod njegovim vođenjem generalštab je počeo određivati evropsku povijest. U sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom govorit ćemo o toj instituciji. Naši sugovornik profesor dr. Ozren Žunec. Mislim da je stožer ili štab, ova jedna stara institucija koja postoji od pamti vijeka zapravo. Čini se da su već Gipćani imali nekakve stožere kad se usložila da tak velim vojna struka i kad su se razmjeri vojnih pohoda povećali. Tako da je navodno tutnos iz prvi imao zaista neki štab kad je išao u Palestinu, Siriju, Nubiju, kad je osvajao zemlje, onda je to postalo preveliko da bi jedan čovjek to mogao kontrolirati. Općenito to se smatra da štaba ne treba, jel? odnosno da nije potreban u dva slučaja. U jednom slučaju kad je zapovjedniku moguće da svojim glasom kontrolira cijelu kupnu vojsku, to znači da je vojska jako mala, i kad nema puno funkcija, jel? kad su stvari jednostavne, jel? kad ljudi sami se naoružaju i sami brinu za svoju hranu opstanak obstanak i takd. Druga varijanta je kad imate zapovjednike koji su tako genijalni da im niko ne treba. Jer oni sve znaju i sve mogu sami. I to je nešto što se vrlo često događa da štabovi otpadaju Naprosto ili su marginalizirani, naprosto zato što se radi o jednome izvanrednome zapovjedniku, tako da je zapravo, recimo, kod Napoleona bilo vidljivo da štab ne igra neku veću ulogu, jer je ovaj bio takav vojni genije da mu zapravo niko nije trebao ništa pripremati. Štabovi općenito služe u planskoj funkciji, u pripremnoj funkciji, da smisle način na koji će se orožana sila koristiti, da prirede detalje za dalje funkcioniranje vojske, onda oni te ideje zapovjednika pretvaraju dakle u zapovjedi koje se prenose i tako dalje dakle to je jedna pomoćna funkcija ali ne pomoćna u tom smislu da je samo izvršna štabovi su isto tako i izvor dakle svih ideja koje neka vojska ima iz kojih proizlaze svi planovi koje donose svoje planove pred komandanta tako da što se tiče sami štabova, velimo oni imaju vrlo dugu povijest Ruski generalštab nije prvi štab koji se pojavio, tako da to nije ništa moderno, novo. Uvijek je morala postojati neka pomoćna funkcija da se zapovjedanje olakša, omogući, da se planira. Recimo, vojska kad naraste, onda vi ne možete dakle, to vojsku, ne može zapovjednik sam kontrolirati, nego mora imati svoje podređene preko kojih se to prenosi. Tu je štab ključan. Isto tako kad se ratovanje usloži, kad postane kompliciranje, kad ima sve više i više funkcija, kad nema sve više više tehnike tehnologije koja se koristi onda je štab neophodan jel dakle ne možete bez njega Gaj Marije bio je prvi rimljanin koji je sedam puta biran za konzula. Rimske legije vodio je u nizu pobjedničkih ratova. Zbog zaustavljanja provale, cimbra i teutonaca nazvan je i trećim osnivačem Rima. Marije bio i za niz reformi u rimskoj vojsci, Iz koplja, čija je oštrica za držak do njegovog vremena bila pričvošćena s dva željezna čavla, izvadio je jedan željezni čavao i zamijenio ga je drvenim klinom. Ideja je bila da koplja kada se zabije u neprij ne u ravnom položaju, već da se taj drveni klin slomi i onda se držak koplja savije prema zemlji i tako oteža kretanje neprijatelja. Marije pet znakova koje je nosila legija, oni su imali likove vepra, vuka, konja, orla i minotaura, zamijenio s jednim znakom, srebrnim orlom. U Marijevo vrijeme Kohorta je postala glavna taktička jedinica legije. Prije su to bile centurije. Legijom je i dalje zapovjedalo šest tribuna, ali u Marijevo vrijeme postalo je uobičajeno da jedan od tih šest tribuna postane glavni zapovjednik, legat. Ostala petorica postala su neka vrsta njegovog stožera. Zapovjednik i njegov stožer bili su ključni i za način na koji se utvrđivala rimska vojska, bilo u maršu, bilo u stalnom logoru. Starogački povjesničar Polibije u šestoj knjizi svoje povijesti piše. Evo kako rimljani podižu logor. Kada nađu povoljan položaj, oni mjesto koje nudi najbolji pregled okolina i najbolje mogućnosti za davanje zapovjedi namjene za podizanje konzulovog šatora. Tamo gdje će podići njegov šator, pobijaju zastavu, oko koje potom izmjere i obilježe prostor površine četiri pletera, tako da dobiju kvadrat, čija je svaka strana udaljena sto stopa od zastave. Uzduž jedne strane ovog kvadrata, one za koju se učini da pruža najveće pogodnosti za obskrbu vodom i hranom, raspoređuju se rimske legije. Kako u svakoj legiji ima šest tribuna, a svaki konzul vodi uvijek dvije legije, jasno je da sa svakim konzulom ide obvezno 12 tribuna. Ovaj konzulov šator koji se nalazi u središtu tabora zove se pretorijum. U njemu je zapovjedništvo vojske, u njemu su bojni znakovi legija... U njemu se sastaje stožer sastavljen od tribuna legija. Kako je Rimska vojska postajala sve veća i sve duže ostajala na bojištu, važnost stožera oko zapovjednika legija bila je sve važnija. Služenje u tom stožeru postoje i način da se brže napreduje. Mladi gaj Cezar kako bi izbjegao brak na kojega je silio diktator Sula otišao je u vojnu službu u malu Aziju gdje je služio u stožeru legata koji je vodio legije. U jednoj od bitaka spasio je život rimskom građaninu i za to dobio prvo svoje odlikovanje, hrastovo lišće. Bio je to početak Cezarove vojne karijere. Iako su rimske legije bile najorganiziranija vojna sila starog vijeka, njihov je bio daleko od onih koji će nastati u Europi u Novom vijeku. Vojska ne je nevjerojatno komplicirani sistem. Kompliciranija od bilo čega. Tu imate toliko struka, toliko ljudi, toliko različitih razina zapovjedanja. Dakle, od grupe vojnika do grupe armija, do grupe frontova i tako dalje. Dakle, to je po jedno desetak, razina zapovjedanja postoji. samo mnogo struka. Dakle, to je vrlo teško sve zaorganizirati. Tako da je ovoga štab, možemo reći u pravome smislu ovome profesionalnome, zaživio sa prvim profesionalnim vojskama, koje su bile kondotjeri u Italiji ili lanskne nehte u, u Njemačkoj, dakle plaćenici koji su ovoga radili ono za što ih se platilo, ali su oni zbog svoje efikasnosti imali te štabne funkcije kako bi bolje mogli funkcionirati i samim tim i zaraditi jel, za ono za što su plaćeni, da pobjede za svoga gazdu. Oni su imali dakle tu funkciju takozvanoga kvartir majstera koja je ključna za razumijevanje i koja se stalno provlači kroz silu povijest svih štabova, taj ispravic bio, kao što je sama riječ kaže, dakle onaj oficer zadužen za smještaj trupa, za marševe za snabdjevanje, a kasnije onda malo po malo dobivao i druge funkcije, kao što je recimo obavještajna, Dakle, u logistici se to onda razdvajalo na tehniku, na hranu, na, na ostale stvari. Tako da je tu, ovoga, u instituciji kvartir maestora zapravo bila sažeta već na početku, već u srednjem vijeku, dakle, u renesansi je bila začeta ideja modernog štaba, naprosto zato jer je on proizašao iz potreba vojske. Dakle, vojska se povećavala i postala sve, sve složenjem. Ja, tako da tu imamo već odavno tu u instituciju, nije da je Pruski generator prvi štab na svijetu, ja, On je prvi po mnogim stvarima, ali ne po tome da je, da je tu celu ideju smislio. Lansknecht je njemački vojnik plaćenik naoružan dugim kopljem i mačem. Riječ Lansknecht se u tom značenju prvi puta upotrebljava 1486. za plaćenike Austrijskog nadvojvode i cara svetog rimskog carstva Maksimilijana I. On je bio oduševljen učinkovitošću švicarskih plaćeničkih trupa, znanih i kao Rijslauferi, koji su se borili u čvrsto zbijenoj falangi. Njihovo glavno oružje bilo je dugo koplje, ponekad i helebarda. Koplje koje je na vrhu, ispod metalnog šiljka, imalo sjekiru s jedne strane i zubati trorog ili kuku s druge strane. Kreislauferi su bili uvježbani i disciplinirani. Mogli su odbiti Jurje konjice i Švicarskoj konfederaciji donijeli su pobjedu u bitkama kod moraa i Nansija protiv burgundijskog vojvode Karla Hrabrog. Maksimilijan je unajmio švicarske plaćenike da nauče lansknehte kako da se bore. Isprava su u njih išli niži plemići i njihova pratnja. Brzo su se redovi Lansknehta počeli puniti iz drugih dijelova društva. Michael Howard u knjizi Rat u Europskoj povijesti piše. Do kraja 16. stoljeća rat je postao međunarodni posao i udio dio plemstva u tim vojskama opadao je kako su te snage rasle brojem i privlačile pustolove i očajnike iz svih klasa. Kako se vojnik sam morao pobrinuti za oružje i opremu, oni najsiromašniji bili su isključeni, ali jednom kada bi se uspjeli pridružiti, izgledi za tvrde, ambiciozne i beskrupulozne mlade ljude da se popnu po društvenoj ljestvici bili su poprilično dobri plaća nije bila redovita, ali ako bi netko preživio bolesti i bitke, nije bio opljačkan od svojih kolega i zbog pića i kocke izgubio imetak, pljačka, otkupnina i ratni plijen mogli su mu dati kapital da kasnije pokrene i svoj posao. To su bili izgledi koji su privlačili ljude da postanu vojnici. Plaćenik je služio bilo kojem gospodaru. Nijemci i protestanti sretno su služili pod španjolskim i francuskim zastavama. Italijanski specijalisti služili su kraljici Engleske ili nizozemcima, služili su ih dok su dobivali plaću. Lansknehti su bili važniji u u bici kod Pavije 1525. U toj odlučnoj bici između francuskog kralja francoa I ili Franje I i cara Karla V, oni su odigrali ključnu ulogu u uništenju francuske vojske od 28.000 ljudi. A sam je kralj Franjo zarobljen u toj bici. Ali s plaćenicima se uvijek pojavljivao jedan problem. Dok je francuska vojska obsjedala Paviju, Lansknehti su zahtjevali plaću. Kako u opkoljenom gradu nije bilo novaca, moralo se pretopiti svo zlato, uključujući i crkveno posuđe i žezlo univerziteta, kako bi se isplatilo plaćenike. Zbog toga je o plaćenicima Nikola Makeveli u svom vladaru napisao ove riječi. Plaćenička i pomoćna vojska su beskorisne i pogibeljne, pa ako netko zasniva državu na najamnicima, nikada neće biti jak ni siguran. Jer plaćenička je vojska razjedinjena, často hlepna, bez stege, nevjerna. Srčana među prijateljima, kukavna među neprijateljima. Nema unje nje straha pred Bogom ni vjere s ljudima. Postoji dotle dok nije napadnuta. U miru te pljačka ona, u ratu neprijatelj. Sljedeći korak prema generalštabu, glavnom stožeru, nisu napravili plaćenici, već vojska republike. Poraz koji je kod Valmija 1792. vojskama evropskih monarhija nanjela vojska tek stvorene Francuske republike, bio je poticaj nekim pruskim vojnicima da dobro razmisle o načinu na koji se vodi i prikuplja vojska. Dakle, Valmija bio... Koliko mi je poznato, prva pobjeda Francuske revolucionarne vojske nad snagama koalicije. Monarhističke koalicije Evropske koja je išla skršiti francusku revoluciju i francusku, ideje francuske revolucije, dakle ponovno uvesti monarhiju i tu je došlo do sukoba jedne revolucionarne vojske i jedne etablirane državne vojske koja je građana na principima koji su tada postojali i došlo je prvi puta do toga da su ovi profesionalni vojnici monarhističke koalicije poraženi. Doduše u jednome je, val nije baš sasvim jasno šta se tamo zapravo dogodilo, to se nazive kanonada kod Valmija. Jel? Dakle, to je bio jedan artiljerijski dvoboj je bio, topnički dvoboj je bio, ali u, u njemu je pobjedio taj nacionalni zanos. Ima mnošto slika i kipova sa generalom Kellermanom, francuskim generalom Kellermanom, koji je zapravo tu pobjedu ostvario i koji diže šir i više živela nacija, jel? I pozivao vojsku da pjeva. I smatra se da je taj entuzijazam, ta energija koju je francuska vojska tada pokazala bila odlučujuća za pobjedu. E sad to je interesantno, zato je pola te vojske su bili zapravo stari vojnici starog režima iz kraljevskog doba, tako da nije bila nikakva to novost još uvijek, ali su dolazili već ljudi koji su bili u masovnoj mobilizaciji prikupljeni. Te iste godine, nešto prije bitke kod Valmija, je prva leveon ne dakle ova masovna mobilizacija, gdje su svi građani, neovisno o statusu, o porijeklu imovini i tako dalje, pozvani da služe naciju i na taj način je nastala da tako velim ta nacija o kojoj je Kellerman onda klicao tu je prvi puta se dakle dogodilo da su zapravo, da je taj puk narod, koji je bio naoružani narod, pobjedio profesionalne vojske, čini se po svemu, ne samo zbog recimo vrlo precizne uporabe topništva, ali ne samo zbog toga, nego zbog te energije koja se osjetila i koja je bila porazna za Pruse, ali u, ovome, u ovome slučaju, odnosno za, za monarhiju. I za toga su onda slijedili, slijedili sami porazi ove koalicije i tu je da došlo do preokreta u ratu. Tak da to je jedan, jedan moment u kojem je ova moderna buržuarska, građanska, ako hoćete, ideja države i nacije prvi puta došla i do vojne pobjede. Dakle, politička pobjeda je samo bila Francijska revolucija, a ovo je bila i vojna pobjeda novog režima, novog upravljanja društvom, novog, novog društva, novog političkog sistema novog socijalnog sistema na kraju krajeva. Do druge strane, on je utjecao i na ovu drugu stranu, na Pruse, koje su onda povukli konsekvence iz onoga što su vidjeli. Prusku vojsku izgradio je drugi kralj Pruske, Friedrich Wilhelm I. Izgradnja vojske bila je samo dio njegove želje da Pruska od drugorazredne postane prvorazredna europska sila. Reforma vojske bila je samo dio opće reforme države. Godine 1713. kada je on okrunjen za kralja, Pruska vojska imala je 38.000 vojnika. Kada je umro 1740. svom sinu i nasljedniku Friedrichu II. ostavio je vojsku od 83.000 vojnika. Tada je Pruska imala oko 2,2 milijuna stanovnika i ratnu blagajnu od 8 milijuna talira. Njegov sin, treći kralj Pruske, Friedrich II. dobit će nadimak veliki zbog načina na koji je tu vojsku iskoristio da bi teritorijalno proširio Pruske ispunio očevu želju da ona postane prvorazredna sila. Kako je ta vojska korištena u ratovima opisuje Christopher Clark u knjizi Željezna kraljevina Usponi pad Pruske, 1600. 1947. Pruske pobjede u prva dva rata za Šlesku izbornene su prije svega zbog discipline i udane sile pješaštva Friedricha Wilhelma. U ubici kod Molvica 10. travnja 1741. u Južnoj Šleskoj isprva su Prusi izgubili kontrolu nad bojnim poljem nakon napada austrijske konjice na prusko desno konjaničko krilo. Ali u međuvremenu pješaštvo, zbijeno u borbeni poredak između dva pruska krila, krenulo je naprijed u savršenom redu, poput pokretnih zidova, kako je to izjavio jedan austrijski promatrač, koristeći svoju uvježbanost u upotrebi vatrenog oružja kako bi koncentriralo vatrenu moć protiv austrijskog pješaštva i brisalo sve pred njima. Do večeri bilo je jasno da Prusi, usprkos teškim gubicima, kontroliraju bojno polje. Kod Hohen Frideberga, vjerojatno najodlučnijoj odbitaka vođenih u drugom šleskom ratu, Fridrich je čvršće kontrolirao događaje. I tu je također odlučne udarce zadalo pješaštvo, koje je napredovalo u tri reda dubokoj formaciji prema austrijskim i saskim linijama, rame uz rame s postavljenim bajunetama na puškama s 90 koraka u minuti, kako su to tražila pravila, usporavajući na 70 kako su se približavali neprijatelju, napredovali su nezaustavljivo i neumoljivo taj je rigidnost imala i drugu stranu. U bitkama s vojskama Francuske republike, kasnim Napoleonovim vojskama, rigidnost i pridržavanje pravila bili su uzrok teških poraza. Jean-Christ je bio jedan izuzetan intelektualac, što su mu mnogi i prigovarali, da nije pravi vojnik, nego da je misilac, dakle da je pisac i tako dalje. Ali koji je još 797. Prije svih ovih velikih poraza koje su Prusi doživjeli, napisao jedan članak o tome zašto Francuzi stalno pobjeđuju i zašto mi Prusi odnosno uopće cijela ta koalicija europska koja je, cijela Europa je bila protiv Francuza, zašto oni svi gube stalno jel zbog čega su Francuzi toliko superiorni? I onda je zaključio da je prije svega došlo do podcjenjivanja onoga što se u Francuskoj dogodilo. I da su poslane slabe i male snage, misljeći da će to se lako skršiti, jer da je to, kao što ste rekli, rulja koju treba samo dobro podviknuti, dva puta oplisti bićem i razbježat će se. Jel? Međutim, to se uopće nije dogodilo, nego su te male snage stajajćih vojske koje su uporadmjene bile apsolutno nedostatne. i Francuzi su dolazili i u masama, jel? ali i u, u novim taktikama. To je bila prva stvar koju je on uočio. Druga stvar je bila da je franska revolucija donijela jedan ideal savršenog društva, i da su se ljudi za to opredijelili. Dakle, taj moralni jedan moment, intelektualni ako hoćete, borba za ideju je ključna, pošto su bila, koju borbu za ideju monarhistička koalicija nije imala. Mislim, sad ideja da je kralj na čelu države suvereni i dalje nije neka naročita, ta pogotovo nije nova ideja. Dakle, nemate se zapravo za šta boriti, a ovi su se borili, dakle, za, za promjenu. Treća stvar koju je on uočio je da su svi francuzi osjetili da postoji velika prijetnja fizičkom opstanku nacije jer se cijela Europa protiv njih digla i imali su dojam da tako je šanhol zaključivao da se protiv njih vodi rat koji će ih potpuno pomesti i kao naciju i kao civilizaciju jednu određenu i kao politički sustav i da će zapravo to dovesti do kraha Francuske i do potpunog uništenja Francuske. Zato su se bili žilovo onda borili, zato su znali šta je sve na cijeni, što je u pitanju. Dakle, u pitanju su bile ne samo biološki ostavnak, nego i opće sama ideja e, Francuske nacije. Sljedeća stvar na kojoj je Šanhold insistirao, to je da je Francuska bila centralizirana i da je It was svim resursima upravljati tako da su oni korišteni za dobivanje rata. Za, dakle što se recimo kod feudalnih društva nije baš moglo događati. Feudalci je bilo ionako vrlo teško uvijek organizirati u jednu, u jednu grupaciju koja jedinstveno misli, konačno kad su se dijelili feudi, onda ste dobivali određeno pravo, određenu samostalnost i slobodu. To je Šanhoć dokazivao kako Francuzi naprosto jednim zakonom oduzmu sva zvona crkvama, sve rekli <laughs> sve metalno, ja, i to se onda sve pretopi u oružje. Ja. Za razliku od toga, veli, kod nas u našoj ovoj koaliciji vi morate sa svakim pojedinačno pregovarati. Veli, bilo je feudalaca odnosno vlasnika zemljišta koji su tražili da se plati parkiranje vojske na, njihovo, na njihovoj zemlji, ne. Dakle, oni se uopće nisu mogli uključiti u to, ne. Veli, masa ljudi je bila potpuno izuzeta iz, iz, iz ratovanja, uopće nisu marili, nisu ni znali da se nešto događa i tak dalje. su ovi francuzi imali to jedinstvo nacionalnog napora gdje su svi i zakoni i sve energije i sve Osobnosti ljudi bile usmjerene na rat i na pobedu u ratu. Bitku kod Valmija promatrao je Johan Wolfgang von Goethe. On je bio u pratnji vojvode od Saske i Weimara. U noći nakon bitke Goethe je izjavio Od ovdje i danas počinje nova epoha u povijesti svijeta. Pobjedi kod Valmija najviše doprinijelo doprinjelo topništvo. Bilo je to ono topništvo koje je bilo uvježbano i opremljeno od starog, kraljevskog režima. Republici to nije promaklo. Sljedeće godine brigada republikanske vojske bila je sastavljena od jednog bataljuna stare vojske i dva bataljuna dobrovoljaca ili tek unovačenih vojnika. Ta se vojska odlikovala i žarom. Michael Howard piše... Do kraja 1794. Lazar Carnot, organizator francuskih revolucionarnih vojski, imao je više od milijun ljudi pod oružjem i koristio ih je kako bi ostvario uništavajuću brojčanu nadmoć na svakom bojištu. Djeluj uvijek u masi, bilo je njegovo geslo. Nema više manevara, nema više vojničkog umijeća, već vatra, čelik i rodoljublje. Element okrutnosti, koji se skoro izgubio u 18. stoljeću, sada je postao dominantan. Rat je nasilno stanje, napisao je Carnot. Moramo istrijebiti, zahtijevao je, istrijebiti do gorkog kraja. Ratovi više nisu bili ili umjereni ili neodlučni. Kada je načelo takve vojske došao Napoleon, kojeg Michael Howard naziva najvećim vojnim genijem od Aleksandra Velikog, ta je vojska postala nezaustavljiva. Tako da je Šanclad zaključio da ovo što, što se vidi na, na bojnom polju, a to je nevjerojatna invencija Francuza, koje su se koristili posve novim taktikama do tada neviđenima, koje su iznimno vješto se koristili terenom, koje su civilna znanja koristili u vojne svrhe, tako da su se događale stvari koje su bile potpuno nezamisljive. Recimo, tada su baloni, jel, krajem 18. stoljeća su baloni bili velika tehnološka novost, Francuzi su vršili izviđanja sa balonima, jel? Dakle, što su oni padali u njesest normalno, što je za koaliciju izgledalo zaista nemoguće. Ne? Iskoristili bi svaki trenutak francuzi, ne? recimo holandsku mornaricu su zarobili konjicom, bila je zima, zaleđeni je zaljev, holandska mornarica u tome zaljevu, dolaze francuzi sa konjicom, i šta da sad prave Mislim, to je, recimo, za ove krute vojničke umove, kakva je bila Pruska vojska, pogotovo Fridriha Veliko, koja je bila zaista pod žnoru, jel, koja je bila vrlo, vrlo kruta u tom pogledu, to je nezamisljiva situacija, ne, dakle, da, da se sa konjicom napada mornaricu, ne. Međutim, kak je bio led, jel, ovdje ovaj su mogli sa konjima noći, izvršili su djureš i zarobili mornaricu, ne. To je, naravno, izazvalo škandal, jer je to nezamisljivo da bi vojska se borila sa mornaricom. Dakle tu se, tu se sad dogodilo svako jake stvari su se događale u kojima je bilo vidljivo da koalicija sporo reagira da ima uobičajene standardne obrazce ponašanja i postupanja, da su potpuno neefikasni u tome, da su neelastični i stalno kaskaju. ne. I onda se je dogodila 806. ta čuvena bitka kod Jene, koja je bila kraj zapravo Pruske, je, da je onaj etilizijski mir svijedeće godine i dalje. Uopće, vrlo ružni uvjeti kapitulacije su bili nametnuti Pruskoj. Taj je poraz bio... Naprosto posljedica celog pruskoga sistema do tadašnjega. On je bio krut, spor, francuzi su bili, Napoleon, Napoleon je bio brz, on je ovoga i konjicom i na druge načine uvodio silnu dinamiku u bitku a ovi Prusi su bili nažalost nesposobni tome parirati nisu imali, nisu imali načina da to da to riješe dakle tu se dogodilo ovoga zaista su se događale stvari koje su bile vrlo kritične za Prusku i koje ne samo kritične nego porazne za Prusku, tu je onda trebalo očito nešto, nešto učiniti ali tu, tu počinje onda Šanhovstove reforme koje su vrlo rano već uočene kao potreba, ne vrlo rano, dakle još do devedeset sedam je ja Između 1801. i pet u rijetkim godinama mira, Napoleon je proveo reorganizaciju svoje oružane sile koja će odrediti vojske za sljedeće stoljeće i pol. vojska je podijeljena u korpuse. Korpus je imao dvije do tri divizije. Divizija imala dvije brigade, svaka brigada dvije pukovnije, svaka pukovnija dva bataljuna. Ti su korpusi raspoređeni po cijeloj Europi. Kada se pojavila potreba, oni bi se okupili, izvršili udar, razbili protivnika. Cilj takve organizacije i manevra, ovako svoj Michael Howard Ciltik strateških manevara bio je da dovede francuske vojske u najbudi mogući položaj za obožanje bitke. Bitke na koju se treba gledati ne kao na nužno zlo, već kao na veliki vrhunac cijelog pohoda. Zato je Napoleon usvojio i usavršio taktiku revolucionarnih vojski. Oblak čarkara i strijelaca išao je ispred glavne sile, kako bi unio nered u neprijateljski odbor. Topništvo je češljalo neprijateljske linije. Kolone pješaštva jake nekoliko tisuća pješaka stalno su i oduševljeno jurišale zbaju bajunetama na neprijatelja, dok se nije pokazala slaba točka protiv koje bi Napoleon usredotočio topničku vatru i pričuvu. Kod jene, Prusi nisu bili neprofesionalni i manje čvrsti i njihova je disciplina kolabirala tek nakon sati bombardiranja i čarkanja od suparnika, koje uglavnom nisu mogli ni vidjeti. I kada je linija na kraju kolabirala, Napoleon je u napad poslao svoju konjicu u potjeru koja je trebala dovršiti potpuno uništenje neprijateljske vojske i države. Bitka kod ijene 14. listopada 1806. godine bila je težak poraz pruske vojske. U toj biti nestala vojska koju su izgrađivali Friedrich Wilhelm I i njegov sin Friedrich II. Veliki. Pruska je relativno bila konzervativna zemlja, jel? sa ovom agrarnom aristokracijom, vrlo konzervativna, isto tako je bila i vojska. Jel? Dakle, vojska od Friedricha Velikog se nije puno mijenjala, ona je bila vrlo uspješna pod Fridrihom Velikom, vjerojatno zahvaljujući i njegovim vojni, vojničkim sposobnostima kao zapovjednika. Tu se onda cijeli taj pruski sistem Friedricha Velikog kod jene potpuno slomio. I e sad je počela jedna interesantna, jedan interesantni eksperiment na takvim društveni, koje je uključivao ne samo vojsku, nego i celo društvo. Recimo, primjer Stein, pruski primjer Stein, onda Wilhelm von Humboldt, pa onda svi ovi vojnici, oni su sačinjavali zapravo jedan te isti krug ljudi koji su bili neka kombinacija intelektualaca, filozofa, društvenih reformatora, vojnika sa iskustvom u ratu, kao što je Šankorski, koji je imao direktno iskustvo u ratu, i oni su zapravo jedan cijeli, da takvim, preobražaj pruskog društva zapravo započeli, a unutar toga onda bila je, bila je i vojska. A zapravo je počela stvar tako da je iz vojske došao taj početni impuls. Da se vidlo da vojska koja gubi ratove, očito dolazi iz države koja sama po sebi očito ne funkcionira i da je potrebno i državu promijeniti da bi se i vojsku promijenila. Jedna stvar je obrazovanje, recimo kad gledamo malo povijest General štabova, štabova i opće vojske, onda se vidi da je obrazovanje bilo ključno u svim vojskama u svim vremenima. Što su časnici više znali, to je vojska bila bolja. Nije stoga niti čudno da su školstvo uvijek u domeni glavnih stožera, dakle uniformirane vojske, ne ministarstva obrane nego u pravilu pod glavnim stožerima zato oni znaju što kadetima, jel, dakle, pitoncima treba. Dakle, to je bilo prvo. Drugo što je bilo jako važno, što je trebalo odgovoriti o ovome francuskom levevom mas, dakle, o toj masovnim vojskama građana i tako dalje, bilo je potrebno uvesti nekakvu veću vojsku, jel, dakle, imati veće efektive, jel, dakle, doći u brojevima kao i francuzi. To u ovim feudalnim uvjetima nije bilo moguće jer ste imali jako puno izuzetaka od, od službe. Od davnina, dakle su u vojnike išli oni koji su bili višak, humani višak da tak velim u, u društvu, koji nisu bili nizašta, koje selo nije moglo više prihranjivati i koje su postali proleteri da tak velim, jel, koje je onda vojska preuzimala, plaćala i koristila se njima. E sad je ono što je šanh shvatio to je da je potrebno uvesti na neki način opću vojnu obave. I onda je izmislio tu rezervnu vojsku, oni Gnajzenal su izmislili taj krimpot sistem u kojem se svake godine iz svih jedinica otpuštalo po toliko i toliko ljudi, nakon nepreduge obuke, nakon nepredugoga vojnoga roka, onda su oni odlazili u civilstvo, uzimali su se novi. I to je dakle prvi puta da imate zapravo tu rezervnu vojsku, jel, koja je obučena i koja je zapravo u stanju vrlo brzo uzeti oružje u ruke i funkcionirati kao aktivna aktivna vojska. 25. lipnja 1807. godine Napoleon, tada već tri godine car Francuske i ruski car Aleksandar II. sastali su se na splavi usidrenoj nasred rijeke Njemen pokraj pruskog grada Tilzita kako bi dogovorili mir. Pruski kralj Friedrich Wilhelm III, unuk Friedricha Velikog, morao je to gledati sobale rijeke. Iako se cijela svečanost pregovara i potpisivanja mira odvijela na pruskom teritoriju, on na nju nije bio pozvan. Stajao je okružen ruskim vojnicima, ognut ka putom koji su mu oni dali. Pruska je ostala država sa znatno smanjenim teritorijem samo zato što je na tome inzistirao ruski car. Pruskom kralju bilo je jasno da mora pokrenuti velike reforme ako želi obnoviti državu i vojsku. Govori profesor dr. Ozren Žunec. I ono što je još interesantnije, to da je vojska bilo zapravo taj liberalni moment. Dakle, Šanos i ekipa su bili ti liberali koji su zapravo išli za tim reformama, protiv kojih je bila konzervativna aristokracija. Danas mi kad govorimo o Prusima, onda to je vojnički duh, stupanje, salutiranje, one čudne žiljate, kacige i tak dalje. Međutim, <laughs> oni su zapravo bili liberali. Ne? To je interesantno. Dakle, oni su išli zajedno sa svim ovim velikim duhovima u Klausjevic je u svom zarobljeništu išao posjetiti GTA, ne zato što su oni društvena elita, nego zato što su to ideje, ta veza, velim, vrlo je imate zapravo cijeli jedan društveni preporod koji dolazi iz vojske, a koji nije nužno vojna diktatura, militarizacija, samo po sebi, kasnije da, ali samo po sebi ne, I imate zapravo neobičnu stvar da je vojska taj liberalni moment koji zapravo društvo oslobađa, oslobađa od okova. Tu je bilo onda naravno i ova ideja o jel kao raspodijeli funkcija koja je zapravo direktna posljedica poznavanja, znanja, učenja, školovanja oficira i jer ste morali izaći na kraj sa novom tehnikom, novom tehnologijom. 19. stoljeće znamo je bilo stoljeće iznimnog znanstvenoga i tehnološkog uspona. Ja. I to je, to je već počelo i to je trebalo odgovoriti. Tako da je Šanhrs uveo i zapravo tu ideju generalištaba kao onoga koji... U njegovom slučaju ne samo pomaže zapovjedniku, dakle da mu priprema stvari, nego istovremeno da vodi. Tako da je kod njega bio interesantan, kod Šanthansa je bil interesantan sustav u kojem je zapravo načelnik generalštaba, odnosno bili i trupnih štabova, isto su se zvali generalštabi, bio odgovoran za ono što se događa i je izdavati zapovjede. Ali morao na neki način surađivati sa svojim zapovjednikom i zapovjednik sa njime. Oni Napoleonovi korpusi bili su raspoređeni po cijeloj zapadnoj Europi u sjeverne Francuskoj, nizozemskoj Hanoferu. Kada je bilo potrebno, oni bi se pokrenuli i u savršeno tempiranom trenutku udarili na neprijatelja. Tako je bilo 1805. u bici s Habsburgškom vojskom kod Ulma, te kod Austerlica protiv Ruske i habsburške vojske. Kako to piše Michael Howard u knjizi ratu u europskoj povijesti, veći dio tih složenih manevara smišljen je u prostranoj Napoleonovoj glavi. Havard još nadodaje da su za proračun takvih složenih manevara kasnije generacije utemeljile velike glavne stožare. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Dalibor Piskrec, uredio i vodio Dario Špelić, Hrvatski radio 2024. godina.